Vaya Gachaldeón en Zulia uh eta beste entzule olatz, eta beste entzule guziak, gure gaur komintzalekuan Amiterran eta eskualergia izanen dugu Aipagaio. Eskualeriko historio gubila batzuentzat, berbada zaharra, gaztenzat, baina bernatuko dugu François miturra, president presiden kargura tetorriaintzin ere zer zen eskualergian olako mugimenduak ziren. Zer nolako ilusioak ere sortu zuen kandidatura horrek eta ondotik izan diren lorpenak eta desilusioak. Bai, kultura sailean, sozialar loan eta politika mailan. Hori, beraz dugu, barnatuko gure gomitekin, eh, gurekin Lucien Cesar eta eh, Lankide Aspaldikoa. Txominegi, eh, bai eta ere Michel Mendiburu eta ere, e, lekukotasunak bildu ditugu batik Alar eta e, Mikel Aramendik asetaria eta telefonoz baina ez dugu horaino jontatua, janlui daban, behar bada, sarri gurekin izanen dugu. Bere ala esgiten, hor, laragoita bat haintzineko urteak eskualerrian nolakoak oteziren. E, bai, e, kultura sailean, politika mailean, baziren mugimenduak, baziren Arrangurak, plazaratuak, bat ziren ere, egitaldi frango antolatuak, eta hordean, bereala, hortai, kasgiten, nahi bat zurekin, bai, Txomin uh, eta Lucien, eskualkulturasteak abiatuak ziren, bat ziren, antzerkiak, bat ziren, bon, uh, kultura ziren, kulturazailan alako, alako bizi bat. Bai, gauon, gauon, gauon, luzeri, <laughs> eh, bistatena lehenik. <laughs> <arreni. laughs> um, Bai, dudari gabe, e, bon, hasi azena aspaldi danik, e, ez dugu hantzi behar ere, parropia munuko kontextu hortan hainitze gauza bideratzen zela eskuin eta Daniela Nartek berakereiten du uh, geretan egiten zen antzerkia oparoa zela ilurogo, ilurogo eta mar urte hoietan uh, ainitz tokitan egiten zela, gai hori aipatzekotan, baina egia erran uh, mit erran pasatu baino leuzon miturte lehenago izan zen hor, ilurogo eta izan zen euskal kulturarasteen dinamika izi hori endaiatik abiatu zen, akela reks ortu zuen lehena ilurogo eta gero guk azparnen egin ningu E, e, urugu eta mazazpian lehena, e, genabeta Euskal Herri Barneko lehen kulturastea, gero siberokoa, gero baigorikoa, eta hor, beraz, e, hitzordu hori bilakatu zen, e, hor, bospase jurtetan, osu hitzordu importanteak ziren, jendea nix mugitzen zen, gauza, nix e, e, mota desberdinetako ikintzak presentatzen ziren, eta iziarriko dinamika izan zen pentsatzen dut besteak beste hori, baina listan hori lotua zela ere, bereziki erakaskuntza munduan hasia zen ikastolen mugimendu hori eta horren txusten ere gukaz baranean adibidez errangin nuen argi eta garbi, biztan dena dinamika bat butzatzeko egiten inuela ekitaldi hori, baina ere demora berean ikastolaren laguntzeko Baitu e? eh? sozial eta politika maidan ez da hantzi behar largo bat urte aintzin huri aipatzen balin bada, ni joan lintaike amai dukterenago hiutan oita sortzi urte hortera, tortik abiatu mugimendu horiek unkitzen dute emekir eskoleria, nola mugimendu feministak, badira ekologia eta horretara seberda dugol ekutzi zoela kargoa hiuten horretara marrean, tagelo izan ginoela Pompidu eta Gizkar. Gizkar dira, Gizkar bat miteran baino lehen txago eta hor, uh, ikusten da sindikaten protesta uh, esker muturreko mugimendu horiek ere eskolerian abiatzen dira uste dut uh, doi bat uh, zera LCR eta Trotskista mugimendu horiekin eta ikasle militante hainitzeko, bort dalen eta toloxan, izan dute alako kultura politiko bat, gero, ikusiko dena piskabat, berantago zte dut hor, eta social mailan eran berda imprexonia zen, lortze horitan gauzak al bat kalme direla menan laborantzan, ere gauzak eta, haipatzen dok ere gazte giristino fea laborari, girendo horiek horiek ere, eta laborantza munduan, lehen sindikaten sortze horik abiatzen ari dira, eta eta dibidez, liseo mailan, mendeverrik egin duen lan ikaragaria, gara Egiluruko eta marka da eh? ikastaldiak Euskara ikasteko eta kantagintza ere, aipatu duk, etxomin, meinan horre gaitziko kantaldiak eta gaitziko man espagola batean eragina eta maite beste frango ikusten dira, ora, guk taldea ere beredizko famatu horrekin eta, eta zeme elaborari eta horrek Hai, sekulako harrakazta zuena. Eh? Mm -hmm. Eta bazen halako kalda bat etzeno sobera behar bat ikusten tapatua bezala zen eskuinaren botere horrekin eta notable horiek orduan zuten botere hondiarekin jozperen handen bolak eta besten hor dira. Eh? Michel, mendiburu, eh, refusetuen inguruan, bon, urtea haietan, etzen alako kezka handirik, ala bai hasia zen? Bai, bai, bai, bai asia zela. Jizkarren azken urteak, kondatuko ditut, bishka bat, ordu hartio, ala hola joa iten ziren aferak, uh, recepizakuko iten zitu zen franko baina azken urtiak izierriak izan ziren. Lehen ez tradizionera zen, eh, uh, Vicente Aldaluz pasatu zuten zonporterat port uh, portelette politique police rate. hilzuten, argi itsuten Donibane eta Etxabe uh, zauritu. Bo, izenak emanen ditut bakarrik Vicente Luzatuko bailiteke. Orduan argala hilzuten, pechoto colpatu. 1989an uh, urtarrilaren 50an 100 etxe miratu zituzten eta 30 jefo uh, altxatu, alchatu. Hoita behatzi jifzlari, hama zazpi barantzularat jorizituzten, eta polizietek polizirat zazpi jifzlari pasatu zituzten. Hoik izan ziren lehenak, jizkarek eman zituen hoiek. Giro, erailak izan ziren Alvarez Korta, Dion Lopategi Pantu, Justo Elizaran, Periko, Migere Txeverria Napara desagehtu zen, Jose Martin Sagardui, Eta hila izan zen, lebaran daie izan zen bilketa eta zazpikol batu, urontziak izan ziren hildio eta porkerol. Anaeketak, berri guti, berri on guti ukanditu, eta onak zirelaik ez zuten hilauten. Hori, guzia, beraz, laragoita bat aintzin, erganosume bezala izkarren azken mandataren, azken urteetan. Hirogoita meretzian, horra. Preseski, uh, gero ere berriz jinen gira eta zer bilakatu den eta zer gertatu den estaduen politika zer izan den preseski errefusiatu eri buruz. Baina, batikia zabal gurekin, uh, aipatzeko haintzineko urteaka. Hordioan uh, egia da, laragoita batian eta, uh, zo amitorianen inguruan eskualegian ere, halako uh, mugimendu bat ere izan zela, uh, bon, esperantza, ilusio bat. Baina, hori baino lehen haintzineko urteetan ere izan zirela, Etak eta edutano eta hamalao urtetik asiz eta zernolako mugimendoak izan ziren. Lehenik erranendut, hieto noita hamalaoian jaanik, miteran kasik eta pasatu zela, eta beraz, uh, gutitik, biziki gutitik zautzin zuen pasatzia. Behinan, uh, ordukotzat, bon, behar da, hieto noita orduan da, uh, embataren bukatzia, uh, bukatu zuen gubernamentuak, E, bon, oa irrangirizak separatista zelakoan eh? hori frantzian enbatasuna lanjerian ezartzen zuelakoan bon, hilze edera okan omen zuen, hola, enbatak zenta, enbatak bazituen ungean itzinak eta bon e, ahudua zen orduan mm -hmm. eta urteberian sortu zen e, e, has herri golderdi sozialista eta sozialista bezala ezkerrekoa Jadanik hasiatzen uh, hasiatziren uh, iparetarak, eta bon, orduan iparra, iparaldeko problemak zertzien. Guk baginoen bandero alo bat, beti baliatu dugu, bera, bat bakarrik ukan dugu, eta huazen herrian bizi. Ernan horrek, lehenik. Herrian, hemen etzela gaztentzat lanik, xomo jahondia zela, ez, joeten ziela urrun, hirietat. Gero herriambizio izen errefuziatuen problema. Eta gero problematzen, hue izagutzen dituguna. Tu, turizman problemak, eta batzien mohin nehotzu, diazarbez alakoatzu. Eta ikusten da, bon, ikaren eta ziblak zertzen, zien eta, bon, uh, lan kontra, eta ajantz, ajantz de, de la menda, hori itak. eta gero, ajantz uh, zerak, turismaren buleguak, eta geho uh, rezidantz egondea sortzen zienak, hori denak orduaren uh, orduan iparraldeko problema problemazien eta denentzat mahiaren gehinean zien. Gero harremanak uh, bazien, uh, heinbat onak orduan eta zituen eta hamalauian ono franko bizizan eta antifrankistak ziren ba demokrata gehienak eta bat ez ere e, sozialistak, komunistak, eta bizten da ezkarmuturekoak, eta e, hemen dezagun e, Liga Revoluzioner, lcr e, eta jola. Eta harremanak heimat onatzen horeikin, zehenta, erreforrieten alde eta mobilizatzen ziren, haize, e, abertzalen, onduan. Eta hor deon hor egia e, erran, mito erranekin errandozun bezala irutan oita Malauean izan baitziren aldehen mugimenduak eta eskualerian ere, hor ukantzinuten eta zan baita areman adiadanik alderdiekin eta latanoita bateko hautezkunden horiek aintzinatu ziren? Aintzinatu ziren ez behar la karga guri esker zen da beste mongien bako basian baino hitotenaita hamalako hauteskunde etako jaonek banegoei nei sente baisen ta harremenetan hartuinen eta hango e, sozialistekin eta gero biztanda da hemen basiera bazi, galdera batzu guk geldi sotorinuen hasekin eta zer da sena edukatzearen eta regionalizazioen hori eta socialisten eta helburuetan zen, komunistekine, program eta hori eta hori eta hori eta gero bazemeti hemen eta departamentuaren eta eskakizuna, aspaldi, berreunukte, bon eta hori denak ikidurizu kreten gauza hori atzinatuko ziela eta uh, ehasek eskatzen zuen uh, departement region eta nahiz bon, behatzira bildu eskualdearen eta departamentaren podoriak eta zerbait atzeratzeko eta egitura horietarik. Hara? Eta geho, biztanda gintzela mitoanen problema eta egon ta hamar uh, proposizioa egintzituen, elburuzat, eta erroita hamar zen garrenazen eskolde egitea eta jo bizten da hori e, aipatuko dute ahnitzek segura e, zitza jantzuela bizten da miteranek eta abilkiti dukatuzien zehenta ez egiteko e, galdatu zuten hemengo jaunen, hemengo notablen abisua eta horik bizten da kontraziela betokia bat zituzten bere txatuak beruan eta nahi zituzten bizten da eta ez zituen kambian benurek eskalde zutak nahi, eskakizun bat Ala, hori, seikiago behar da ondotik ere aipatuko dugu, mementoan gira behemitean oreino poderera jina intzin, eta zurekin luzean, hor, irratiak aipatzeko, e, haintzineko urteak egia da, irratien inguruan, bat zela, lako mugimendu bat ere, irrati piratak, eta espait, bazen, monopolo handi bat, eta etzen tokirik irrat, irrati libroen Horritarazi behar da, miterran berak ere, irrati baten brusagitza hartu zuela, izi ementuna izanekoa pa izan. Eta irrati pirata horiek, uh, funtsioen ostena ipatzenin bezala, beste mugimendu ainiz bezala. Kampotik dintida ere, uste hemen eskola eskolarien asmatzen ditugola, benan laguntzak eta formakuntzak ere nombittik dintida, eta principio batzu batakit, konfederazio nazional de radiolibre eta holako batek, principio batzul, kultura popular hari buruz, itzuliak ziren, eta libertate hari buruz, eta franciako monopolio horizen problema hondibat betit, irratita e, e telebistan eta funtion, wai, fain, ipatzeko dan, ere, ondori beti gauza bera dela eskenian, eh, beti moterean diren hori Eriak dutela manatzen. Oli mugimendu importantea izan da horrekin batian batzen uh, uh, jendeari hitza emeitia eta erritaren hitza hartzia. Eta bo, irratiak epatzemotitugu, estugu antzi beha radioa durna baraik egintzuena. Eh. Ego aldeko irrati baten uh, ume bezala. Ego eh, aldeko irrati baten ume bezala lacerdaren balentria bilakera ipatu behar dira, hori egin zuen lotura bat, eta irrati uh, elean izduna, euskara sartzen zuena eta biaren esa ere, edo ere, eta eh, jozozuk jo, ere piskatari ezagutu duzu, dai, dai, hori dai, dai. Bai, baiunan hori uh, egin zuen eta uh, bon, hori zen gauza, sistema ere bidun bat, gero menturaz, ipatuko dugu, ere eskwarazko irratiak ere behar eskoak zirela, hizkuntzaren problema, pistan da ipatzen zen eta funtsian horreltzen gira, emiterran botelera tel durduko, eskwarak dukib berezibat hartu behertzuela. Ara, beraz, bilerren partera pasatzen gira, mitera, elduda, beraz, podererat, eh, euforia ondia bada, ilusioa ere, txungin, ez dakit, urte horiek ezagutu, dituzu, edo eh, bazena, alako xinesmen bat, zerbait aldatuko zela, ez, jordion? Bai, e, nik ba nuen, eta e, nintzen bakarra uste dut, hemen hortan. Eta baziren txedeak ere, e, konkrituki horretzen e, gira miteranek e, bere euntabat proposamendu famatuak ateratu zituela. Eta hor baziren, horietan baziren, gutien ez bi e, zuzenki, e, guri zuzen duak, er, nahi baita euskal departamenduaren sortzea bergoita amala hogaren mm -hmm. proposamendua eta bergoita amasei garen azen ere hizkuntza gutitue eta buruzko errespetua eta rakaskuntza garatzea eta horiek ziren proposamendu zerrenda famatu oietan. Batxo bat min, gaitzen dia justu, lorrian, mm -hmm. edo anorriant iriortan egin zuen diskurtzo famatu bat mm -hmm. miteranek uh, gobernura mm -hmm. juin entzin, eh? mm -hmm. eta gero Jack Lang bere kulturo-ministrua izan denak erreparakuntza historikoa ere, mm -hmm. gale zuela eta dene gauziekin. Herri bat bere barren-barrenean kolpatzen da bere iskuntsa eta kultura gaitze txiz desberdintasunaren eskubidea aldarrikatzen dugu miterranek erran zuen hori logianen bi hilabete lehenago Eta biztan duena horreguziak sortzen zuela hemen, eta horlako naikerik bat, naikeria ortzegoen, baina esperantza, eta pentsatzen ginuen zerbait irekitzen altzela. Eta orduan, e, bon, pastuta ere egia da, urte horietan ere e, izan dela, dela segidabat hemen eskoalerrian, kultura arloan, sortu diga egitura berri batzu, erraten ziren eskoalerriko kulturetxea. Bai bai bai, bai, bai, bai, bai e, lehenik be azpimagatu behar da e, eta gutienez uste dut behar bada ekarpen e, nagusietako bat izan dela gara jorena da kulturmundoko jendea elkartzea eta elkarlan bati buruz abiatzea mm. zein bako txar izen bere sailean, baina hori izan ziren beraz euskararen eta euskalkulturaren lehen jardunaldiak bai honako erakustokian urrian, eh? laragoita bateko urrian bai, mitean pasatu eta zomitegi labete berantago, biztan dena gogo eta horiek asiatziak zirela, baina hori nolazpeit formalizatu ziren eta dokumentu importante bat oinarrizko dokumentu, dokumentu bat gelditu zen eh? Euskara eta Euskalkulturaren kulturaren baten aldeko okay. tekstoa e, hori eta iru elkartek bisin nikatu kere izen petuzutena eta dinemaika hori bera zabiatu zen eta pizkundea sortu zen iru lagoita eh, barkatu laro lauean sortu zen mm -hmm. iru urte berantago ba, hori baino lehen eran behar da hori aldatzen zen ere zerbitzu eh, publiko bat eh, Eta telebistan hori importantea da, eskuaradan erakuskuntza subvenzionat lagundu bat. Eta, bon, eta ere hor, ere, irakasle formakuntzarako formakuntza dako, Institut d'Etudes Basque, oh, de lako bon. famatu hori, sortu zen ariyan eta hor, shuerte handia izan zenta, euh, a jüri agera, psikiatra-famatoa genevetik dintzen unat, orren buruzak itzartuz, eta denek batean, bat irakasle anit, unibertsetetik ere unat bildu zirenak orpustan bat beselakoa, menan bat, falta izan dar, hamer da, baiguriko Pierre Bidar horrek, ez da gitzergatik, kontra adiozuela, etzuela hori nahi, universitate bat behar zela zabala izan, ez bakarrik eskoalerikoa, jakina ba, hori, bordele eta paueko universitatek gain hartu zuten gero, errebendikazone hori importantea zen, eta lehen urtean, txekulako jendeak inskribitu ziren, hori bat, urrian, berean, hasi zen uh, baigunako fakultate horretan, oiko, oiko <laughs> seminario hondik lehen gotoki horretan, zerne uh, ikasle bildu ziren zarritu nintzen enaldetik eda nintzen etnografiako gauza batzu zu laubururren izinan nahi patut baziren ehun bat, behu, ehunta behu bat ikasle bildu ziren karri gari izan zen hori Bera sekulako mugimendua, sekulako eh, esperantza ere, eta ordeon berriz lotzeko gati eh, libre eri luziean egia da, beraz, hor lege bat ere, uh, urte, urte ondarean, eta finkatzen duela prezeski eh, irratien, le, le, le, irratien <laughs> ez, prezeski, tokia. Uh, ez ginen piratak, benan badak hiten zunikusel karteak uh, biziki xerioski hausak hartzen hitza baiten zen, zer nahi hitza baiten zen publizitatitirik ezbalin bazen egiten, laguntza publikoak izanen ziren eta hor la serda bisekia bila izan zen, Radiadour Navaren, haketentun tranquil publicitatea, eta etzen debekatua izan, zenta eskoazen hori eran behar da, negoziaketak eta Prezeski irati libre sindikata CNRL horekin, egintziren argoteta lauean, baizik, ez da laguntza publiko bateman, fond de soutien l'expression radiophonik, FSOR famatu horekin, ordo arte ahalbezela besi izan gira, eta berri senduden chomin egik, berri emiten halko zuen ahalbezela emen pagatua ginen, eta gero etzen txoberasi neste, nire posiblesela eskobarazko zerbiten egitea, baina guri irratian txobreka txiki zen hori, eta bestek ere, funtian irruligin, eta Sibiroko-Botzarrekin ere hori lotu, lotu ginen, eta uste dut, baina, burratza hondiak egindira eskobar, irratian federakuntza hori sortuz, eta ondoko urteetan, baina pishkanaka, mes fiatzen ginen, jozo horretziz pishkabat, eh? ikaren irratia zela irruligikoa, etaren irratia zela guri irratia, hori hori horzak ziren, baina gure ez ginen ez, a, politikoak binen zintsoa ginen kaso maitean ginen, lade. Hale, segitu a, a, a, <laughs> eta segitu eh, dugu oh, entzina. Eta, jostean egin bat zen baiginituen eta egiturak eta sortu zirela, eh, egia da, eiertzian eh, e ere, funtzan, antolatu zinezten, eh, azparnek eta, eh, prezeski, kultura eta eskoal kulturaren inguruan eta mugimendu horren eh, garatzeko. Bai, e, bai, bai, bai, hor bada zerregan Ezan bakarrik funtsianu inan Bai, bai, bada, bada zerregan eta haintzuzen uh, Horren lan naiz uh, Berriz, archibuetan txartuz eta historio Baina bai, bai itakebeste Eman kizumaten egiteko eta ez lusateko, Baina egia da, orduan duan Azparneko e, elkarte batzu Bildu ginela, zerren jakin inuen Ere, bon, uh, pinatelen ekipak Naizula, e, jartzia etxe hori Berritu eta guzti eta Proietu bat elgarrekin egin inuen Eta horre ere, bide hortan txartu Ginen. Hor izan baiit ziren erehaustura batzu Azpaleko pagogopiarekin bordk bordasuri sortu bai nu lehen Jobazkeko taldean ginen eta hirugeita hemen zorzean zappetintzari buruz egin nuen lan batean kanporatuak izan ginen eta hor izan ziren ere istorio kulturistorio inportante batzu eta bide berri bat nola azpeit irikiko dutena. E, eta hor ere bon bizstandena jartzean sortz, sortzea bada. Baina behar da jakin txiberun ere johaitza sortu zela mm -hmm. biz bailu urte lehenago herri kontratuaren bidez, mm -hmm. eta baxena foran ere, aizeberri sortuzela hor uh, amikuzeko kantona men duko uh, gogo eta horren ondolioz eta guzi, eta bide hortan txartua ginela ere hemen Euskal uh, Herri. Eta, bimailetan zirela hor duko burrakak herritik sortu gauztak egiten duka bezala txomin eh, kulturetsekin eta, bon, kantaldi eta eh, antzerkitalde eta hori um, bazen halako mutubundu ondibat, eta gainetik bazen beste negoziak eta bat eta mitar hanen kulturarri uh, tur ministeritza, ki hori zuen honat ravai misione famaturi. Gero, gero gero gindira eta izan dira alako txosten eta eta piskabat departamentuaren promesa hori ere jantzelako nik du dut, kompensazio moduan ere non l'aspeit izan zirela gogo eta horiek eta baina. Eta kulturan man behartzelako zerbait kalmatzeko piskabat zenta demora berean eran behar da hainitze rebendikazone, protesta eta baise askamailan, okupazio eta zer nahi mugimendu izan da, hori behartzen lasiatu zerbait bedaren, kulturan, pisgat hori izan da, eta horregan berda, negoziat zaile honak izan direla, nahiz pizkundea, eta pizkundea baino lehen olehen, Ramun basoak bezalako batzuek, eta uh, talde batzuekin dira, Michail Orronoz izan da, jendean dena bat, hor, negoziat horren prezeski gobernuari buruz. Eta, erricera, ramu ba, ba, ba. eta e Ramun egin duen lan ikaragarria amagurtez. Horten gauzak haintzinatu dira, errandugun bezala beraz naiz eta gauza batzu gibelerat joan errandugu eskualdepartamendua adibidez, mainan kultura seilean e, be, beste zerbait eman behar zela. E, sozial argluan eta zer nolako haintzinamenduak ere izan diren galdein dugu batik alak zabali, hor okorki eh, haipatzen dugu ala, Frantzian eta zer nolako eh, erabakiak ere hartuak izan diren orte horietan. Gau, Gauza eta e, ikusi alde batetik e, e, frantziar e, hilitar bezala, e, frantzes bezala, e, edo eta bestarletik eskaldum bezala, bon, amanteiltz batzu izan ziren bizala, eta e, frantziako hilitar guziegu izala, eta bon, eskaldekuatze hori, regionalizazio hori, eta deferrek eta abiatu esuena, pero e, jornalak eta goititu zituzten e, e, un taik e, hamar eta geu e, e, seharren zerren e, resetanei hori goititu zuten lokazioniak bainan orbulan berda animaleko animaleko inflatsioa eta biztanna eta jornalak beti eta e, presio normaltikiela e, eta presio guantiela bete beti eta jornalak baino lasterrako goiti eh? Gero eta... Uh, Emen ezagun... Eta... Uh, Abolizion alapen no morri... E hitze horren horri badenterren eta... Uh, Lanna izan zen. Eta... Al... Basterditekaritean aldut abadenterra izan zela... Eskual eta errefuziatuen eta... Defentsane, abokat bezala. Gero eta eh uh, izan uh, zen biziki eh uh, enostasko kolerientzat hori eta iragatien eta libertzia bas irati lurrek sortzen algokideen handicap eh gero fortuna fortun dien gainean eta emitzenen imposa jo lan uh, lan kondizionetan eh uh, orrenen uh, baititzia beroi orren ezatik uh, ita hemet zit pasatzea eta geo e, koneppe horitan e, bosgarren hasia joare biz bon, hartzeko on izan zela e, izan gero e, erretzeeta joton jurtzetan, urtzetan joton naita bost orde. eta gero gaztenzat sexualitatean ginean eta... Bona behitituz eta majorite hoi horitaba turtzeetak behitituz eta haula eta libratze bat bezale izan zen. Eta geho, eh, bona behar da emazten eh, eh, lan egin zuela, eman zahun, iveet eh, urudik. Eta hori eh, abortuan ginean eta eh, rambusamen nuak eta haulako gauzak. Hala enustez eh, hastian eh, egin zian gauzak eta geho nazionalizazionek izan zian, biztana, beinan uh, bonbatakigu, gerobi urtehen buruko ekonomia etzela ontsa iban, eta geopolitikaz heimat eta aldatu zela, eta ezkerriko politika hori eh, ez dituzela, lanaren pagatzen ginen ere, blokatu, blokatuak izan zian, oleko gauzak. Ala, beraz, lehen uztetako erabakiaka. Ja, Erreberda er, sindikaten aldetik, Franziako bisindikata nagoziorek, <coughs> ZGT hori beti mes fiendantza ondi arekin izan dela. Eh? Aldiz edete txalotzen zituen neurigusiak hamestetaino nun, maiatzaren lehena, ez zuen gehiago espatu ere largoita bian, larunen egintzuten pestabat hori bat herri-gerria izan zen nahiz ohizko manifestaldia ZGT-ek bai hona parte hartu zuen, bo eskuala bertzale mundu arekin, eh? benen halere uh, ilusione mora, etzuen nameste izan eh, ZGT aldetik eta eh, komunist eta ministroak balinbaziren ere, ez ziren hain emaitza honekin kontxideratuak. Eta eh. mm -hmm. aldak eta egan aizande mesala hoktik mi uhtereen burian. Michal Mindiburu, meste, <laughs> bai, hona arbat? Bai, Iezlari irri buruz, ez emantzuten, ez tradizion egirizatzea gehiagoa izanen. Ez mm -hmm. emantzuten statua de refugie, Iezlari refugiatua izanen, uh, statua izanen emanentzutela. Uh, Gaston de, Fer de Ferre, Gaston de Ferre, Gaston de Ferre 42, la France n'est pas. La Marne ministre 300, ça va standard, standard hori. De olbete eta eta koak erresistentziak zirela hori ara importantea izanda hori. Declaratoori bain eta demokratako diputatuak egotik alde ziren bistan da eta hori defendetzen zuten beren kanpaina. Paneiko-siko dugo, ondotik, sepashatuko zen. Gero, nahinuket detaile bat edo haipatu, milaz dola ama urte lehenago, urunduak izantzinen monzon eta xilak degi nogar horat. Eta han, ango, alkatea zen dupui, eta dupui, gertetzen zen dupui, mitera laguntzela lagun edo familiakoa zela. Gero, mitatu zituen, uh, bi refugiatoie urunduak beharaz xilak degi eta monzon, eta mitera, bazkaltzerat, nugaron. zuten eta ez dugu sekulan diakin elgarrekin zepa ze, ze, ze solax ibilizuten. Montzon, etzen, etzen orta sekulan uh, mintzatu. Aldiz, behin diakenginen uh, diakesa beberin agotik, una zertzion miteranek, zertzion montzonek mitera netaz. Zetun parfe, jako ben. Hori, amarrote lehenago. Zetan parfe, Jacoben. Hora. Hora, nekusiko dugu funtsian uh, deklarazio horiek ilan ere, badira beste informazioak ere, zabalduko direnak berantago, eh, eta direnak sobera uh, Frantzua Mitrarenen aldekoak, edo bere alde ilunak ere, erakusten dutenak. Freseski, idugarren partera pasatzen gira, desilusioa, Desilusioa bai politika mailean, baita ere kultura sail batzuetan, naiz eta eh, hor errandukun bezala eginak izan dira zonbait urratz preseski eh, eh, gordetzeko edo eh, eta eginak izan ziren itz jaten truke eh, kultura sailean gauza batzuen eta eskaintzeko. Baina sehaskako manifestaleak hor izan ziren, aski, aski gogorak ere, urte horietan, Eta e, beste gozabat, e, Espainiarat eldu da Felipe González, beraz hori laragoita bian, e, refusiatu eri buruzko politika e, e, nolakoa izanen den, horrek e, ere ukanen du eragina. Biak sozialistak, bainan, estaduen defensa zutera lehentasuna egiten dauku Mikel Aramendi e, kasetariak, eta unek e, aztertu baitu e, estaduen jokamolde gordea, Eta, bai Espainian, baita ere Frantzian Eta, bon, politika horoko ga, ikusi behar dela Espaina Europan sartu nahizuela Eta funtsian, Frantziak ere lagundu zola sai oktan Eta gauza hainitz gero sartzen direla a, alde oktatik, edo begirada oktatik Mikel Aramendik, a, beraz, erreiten dauku Erre fosietu ediburuz, Prasezki, zer nolako jokamoldea ere izan zuten batalabestiak. Estatu españolak... Iparaldean, e, e Euskal-Nitanten kontrako ekintzak e, e antolatu behar dituenean, ia sistematikoki jotzen du oazetik letorkeen jende batengana gero Jero e, er, e, Ego Amerikatik etorritako hainbat ekin baino trontzo nagusia, e, doenborra nagusia, beti ere, oazek, oazaren inguruko, jende, esantzen, beraz hor, badago mundu, isilpeko munduaren harreman estu-estu bat, Eh, François Mitterrand, gora tu behar da al mundo horreti, ademán, perxonal eta biográfico, azke komplikatu eizandeko perxonal, baina batez ere, esagune oso, oso, jaio jo eizan mundu zuela horretas, beste batzuk ere baziren bezera, gaugar, Gastón de Fer, e, bere lehen edorfarri ministro izan zena, e, lehen aldian baita ere mundu horren ezagule e, trebea izan. Beraz, mm, eh bueno, eh iditzi publiko erruntarentza, no labait enigmatikoa, ez ezaguna edo asmagaitza izan zitekeena E, estatu jaun ohien zat, etzen inondik ere, sekretua, bat egiten zer gertatzen arizen, norra zen buruzatzen, edo zer egiten, eta zer lortu nahi zuen. Kartak bestearenak, nik dut, oso ondo ezagutzen zituen mitarranek. Duta egiten du, Felipe Gonzálezak horren bestearen ezagutzen dut zituen mitarranen kartak. Uhum. Eta, e, zer e, eran nahi hor, sozialistekin uh, ono gehiago izan zela hor, uh, eh, eskutuko jokoa edo, edo betikoa da segitu? Betikoa da, baina, sozialisten, e, frantziatik nik dut, areagotu egintzutela, eta Espainian oso baldarki, zeren eta, bueno, e, terrorismo parapoliziala, Espainian uzederekin puri-purian egontzen, berez gale paino gehiago egin zituen BBV edo batalioiak edo... O, bueno, e, hainbat izenekin jardun zuen ultraeskuineko e, zare horrek. Zare berbera, zare, e, egin zioten gautza bakarra, zantzen, e, mozorroa edo izena aldatzea beti ere nahiko praketsa eta, eta altrebesea izan zen, eta aldatisoza ez dairekin, jelipenunza ez dairekin, eta barri enogeroekin, e, nire den, bereziki, baldarra izan zela, e, bueno, hamedo bezalako, jendea, zuten horrelako e, gauzalako deatzen, eta pentsatzen dut besteak beste, beste aldean, horrelako gauzetan, zahilduta eta eskarmentu ondikoak zirenek, e, irri farre, e, sardonikoarekin, begidatzen zituzela, haue guztiak jakinik, Zertan ari ziren, nondizatu zen, norengelaginduz, eta, eta, eta guztia. Haba, e, guretzat nahiko isilpekoa izango zen, baina beraien zatoen, nik gaur egun betzat oso barbi daukat, agerikoa eta ezaguna zela eta beti jakintzutela, baina bueno, bailketak norka egintzen zituen, e, zergatik egiten ziren, zer lortu nahi une, une bakoitzean. Eta izan zen Frantzia jakinez uh, gauza hori guzia, horren laguntzaile edo utzidu egiten edo parte hartu du. Telenetika eh, egin du, hau da eh, alde batetik laguntzaile izan da eta parte hartu dut talskaalde batetik eh, egiten utzi du. Baina beti ere joko zabalko baten barruan. Hau da joko nagusia etzen horren beste naino eh, etako militanten jarduera edo zeera baizik eta gainetik zegoen eh, negoziazio politikoa. Begira, eh, Felipe Gonzálezzenen fundazioak eh, bere gutuneria edo bere korespondentzia dauka eh, jarrita, eta deigarria egiten da, mitraganen kasuan, ze eh, material hurria dagoen. Berez, eh, emastearen daren mitraganen, gutun gehiago daude, François mitraganenak baino, hortik atera kontua. Ala, gauzak, gorde frango badirela, doi-doia argitzeko entzuleak espaitzen behar bada sobera argi ah, abozkatzian eta elgarrizketa estapenean, OAS du aipatzen beraz, Algeriatik beraz, joan ziren ah, baimilitar eta horien laguntzaileak Espainara joan ziela, eta horietak frango baliatuak izan direla, gero mercenario bezala, eta ez horiek bakarrik izan dira hemen galen legionarioak ere, eta eta eta beste, eh, izan direnak beraz, lan zikinetan Yeah. <laughs> Lucien, itz ba, hor, eta hogeita haszi beordala ere aipatzen dugu hemen ipagaldea eta fanntziako egoeragoeskoegia e e Espeninian beraz Francohileta autonomia bat diten hoita hemezortzia geoztik uh, Bizkaia arabak gipuzkoak eh, Nagoa baztertua izantzelarik eta borroka armatu importante batek egtzen zuela errepresionia e doi bateta du beraz Mikeek men bazen ere etaren atentaatuak eta gauza nintzen eguen hogeita eta Metroanen uh, Gara jortan, largoita lau urte jortan, hain hitz atentadu gertatzen ziren, ego eskolegian, bazen giro bizki ez du eta gogor bat ere, gara meher da ez da hantzi behar hori. Bai, Michel? Bai, gibelarat ezteldunez behar bat, pixka bat, hain on, departamentua lukperatuazen, hain ondik, zon mitira beterat, egintzen proposemen bat, eta bera, prentsak agertu zuen, mitarrenen statu spezial dupei bat, statu bereziaan. Baina ez dugu, dugu sekuen jakin zertzen Estatu berezi hori. Baina emengo jendek, emengo, emengo politikoak hartu zuten, eta erotu ziren, hori enkontra, zer, zer izaten altzen statui hori. Erotu ziren hasi uh, izenak ematen aldila, uh, Intxospe, Duboz, Mari, Kipa, mm -hmm. Guziak, eta batzu jantziren parisera, turi, biztanta, deltsu esetatzeko. Horrek serran ez, horrek ondorio batizierri ezen... Horriesko al departamento no, eren, aferan ondotik? Ondotik, ondotik. Horrek se ondorio ekeriko zuen. Bede diputatuak xakelan xartua zituen, xatzakuan xartua zituen. De estradeta perrik beren uh, janaz, itza janazuten. Gelizen zen beraz eskuen motoriko jendeak, jendeoiek. Hoiek, ikustiz kontrazidela, estatu spezialoren kontra, miten anek eskuak liprozituen eta bidea idikia zen. Hortik, right. dena liprozen. Etzuen, etzen ez gehiago, ez etxeberren txert bat, ez, ez uh, erreker bat, ez atxo ardenda bat, ez poarri bat, etzen niungo resistentzik horren kontra duhaiteko. Eta preseski hori, unza ikusten da, mito ganek egin zilaik bisita famatu hori, hori eta laueko urrian baionan eta bere diskurtso famatu hortan, horretan jo no lezorrepa desire eletizu da la Franz eta baionan horrek azken batean maiten du bukaera bat esperantzarik ez dela gallego egiten hori buruz, hori da. Orri da. Kainieta mozten dudera. Baina, okay. Francia, behes, idurido, nahashten ditugauzako, eh? Espresu ki, bistanda, metendo terroristek, boterea hartu nahi la balukete bezala. Haukeri bistanda. Haukera enkarguak, Michioak, probosatu zuen ere, garapen kontseilu bat. I, izena, gero, aipatuko dugu, berantago, eh? Karapen kontsailu bat, zen proposamenduetan. Eta biztan dena, hemen go notable horiek, Franz Duborsk uh hor -huh. duan departamentuko lehen dakaria zen, zena, horren kontra, erabat, er, er, er, asaldatu zen, biztan dena. Uh -huh. Bai, azken izbat, azken Orduan, bayanako hori, je n'eusere pa le tissu se dèxire, hori... Dèxire le tissu da la France. Bah, hori bai markatu zua so bistanda, men horik, mila behazion talarroite goetik, dena lipro isantzen. Horik goetik isantzen estraditioneak eta gare eta gantiko ruziak. Eta prezeski hori buruz, batitialak zabali ere, galdegin diogu, refusatu buruz, hor giro hori nola txartu zen eta zer ondorio ere, ukan zuen horrek. Buen, behar da ikusi, uh, animaleko problematzena errefusiatiboen problema. Buen, bon, hori asia zen, uh, mirabertziunta hiutanoiditik uh, goiti, eh, aspaldiko gauza zen, eta ez zian gauzak eta uh, biziki uh, ez hemen, eta eskuina podereatzean zen. Buen, ikusi, uh, lehen eta hastian bederen, Uh, Frankovici zelarik uh, opiniónia eta uh, antifrankista zela hien uh, guana eta ukaiten zituztela estatutuak hemenengo iteko bai hemenako ukaiten zituztela refugiatuak behin angeo uh, emeki emeki uh, bon, heimet fite hase izian jale eta errefugiatuen hemen dik uh, kanporatzen eta zizkarrek egin e, e, e, e zuen e, jutanoita hemisortzianen ustez, eta lehen eta e, esku emaitia fra, e, frankoren eta espenia dazia, lehen refusietan espenia espe, dazia. Eta sozialistak jintzio e, da batean lehen eta fe Bon, idurizikoen gauzak eta uh, harriñetuko ziela eta zumeit uh, behin behin eman zituzten, behinan horre laster uh, gauzak uh, kambiatu ziden. Eta hasizien bizten da errefusietuen eta uh, edo desterratzen emendik urrun uh, igortzen. Eta gero, izten da sortu zela eta jintzielarrik e, sozialista alatu nuita biantzen hura e, espenianen buru jarri zilerarrik eta laster eta gal e, sortu zen. Eta hor zomeiturtez, e, huite hamar bat eta errefusiatu garbituak e, izan zian. Eta aurrik ustena, jale, frantziaren aldetik ezutela inerhaunik egiten gauza horien geldiarazteko. Hala. Eta azkenian bon, gal bukatu zen le, le, shirak eta jintzelarik lehen koabitazone hortan eta paskoren midez eta hemenik esprotzat espr espr eta esportzatuzi zitu zelaik ehun eta zombait e, eta errufuziatu eta bon, e, beraz ikustena errestu duela e, espeniaren politika eskaldunen kontra miteranen miteranen eta mi, e, ksen tagausa horik e, e, jakime herra goi mailean tratatzen diela Mm -hmm. eta internacional maiñen eta uh, politika internazionaleren izan di, ditu izan daine eskuina la eskerrafantzian politika berzuada da eta oh. politika errufiten kontra politika horrek iraun denu dela momentutas estutala gehiopa berriz eta Uh, ukanen, eta hemen gordeko diela errefusiatuak eta ordean hemen errantzuna izan zen, hemen ezagun izan zen kanpeina bat uh, errefusiatuen aldeko komitean bidez eta anai erteretan bidez, eta bostehun etxe, eta hatxe manzien, eta refugiatuen aterretzeko bez uh, ordu di izan zen biztana uh, politiko bat uh, gordetzailean gordet kontra, Baina, Michal Mendiburu? Tomas Linasak sa... estradi uh, zio zuen eta Mitteranek uh, kenduzion. Zizi urtiz berari esker, zizi urtiz berazen uh, ziburuzar uh, bat, balizien bofen gerrak nauzija. Tari esker Tomas Linasak etzen estradi zuha izan. Gero, anaiak teak kontakto bat uh, eukizuen barne ministroarekin eta Lukera zuen Sanchez batekin, eta hartu emanak uh, irauntzuten, irauntzuna, ez luzaz, baino aferak kompontzentziren adie esker, Sánchez bat zen. Sánchez, franxez, uh, ministeritzen? Mini, barne ministeritzen, mm -hmm. eta Kristian fan, uh, Fanduk zuen hartu eman hori jarraitzen, baino ez zuen luzaz iraun. Mm -hmm. Bai, eta be, xail horrekin uh, segitzeko horreino, zerren eta egia da, aktualitatean, heldu direla horreiz honbait dosier uh, miteran garaikoa, alan hola, rehenbo warri hori adenik, horreiz honbait urte jakina zela, horreiz eh, or, uh, honetzen ditut, uh, eta gobernuaren eta estaduaren jokamolde ilunak, rehenbo warri hori jauzarazi jauza baitzuten, hori eh, ernu eh, ministroa zelarik, eta miteranen baita, menarekin, eta hil bat ere izan zen, baina gehiago dena azken astea huetan aktoritatea intzinean dugu juandan gertatutakoa, joandako genozidoa eta nolako eskusartzea ere ukanduen frantses gobernua eta bereziki eh, Elisea eta mitaran eta haren inguruan tziren urbileko militarek beraz, Mikel Arramendi eh, zer diosu eh, eta Fransua mitaranen jokamolde eskutu hartaz Miterran, nik e, ustean dut izan dela Europako e, bigarren mundu geroztiko e, politikari siniestroena. Dan, mm -hmm. Pentsatu zer esaten ari naizen ziren eta hor tartean daude Andreoti eta, eta besta batzuk. Baina miterran, nik dut oso oso tipu e, biurria, gaiztoa esango nuke, em, batez ere azkarra eta eskrupulo izpidik gabea, Mm -hmm. eh, izan da el tacto. gauza bat kontrakoa eta kontrakoren kontrakoa, eh, aldi betean egiteko, eh, beti ere berak eh, ikusten zuenerako. Eta Espainiarek goharremanetan, m, mm, erabili zuen ikusten ditut, gastakerei, eh, eh, biurri bat, daudar, alde batetik uzten ziren. Hori pagar, eta terrorismo para policía lat, horrela egiten. Beste alde batetik, enkambio, ba, behartzen zituen Espainiak egenean. Eh, Azkin finean, nik nire buktatxetako bada, algereko eh, negoziaketak eta eta eta gornaren artean, eina hondi batean izan zirela, niterrane behartuak. Mm Hora -hmm. e, ba, behar izan zela, batez ere eh, horretan aritu zena, eta hori zapusteko, edo bideo hori izateko, baxate bat ereko muguruzada eta iltzutela, eta horreko. Eta buruarrena ere jakin nahi dukezaren, eta buruarrena erioz abakizu, izan zela, E, bruar, e, Pierre Gironi, Madrieko e, marxadore frantzesarekin, mitarranek egin izanarekin. Bauri, harremanetan egin eta segituan. Hala, izan zen, bide bat zeratzeko, da, Espainiako inteligentzia servizuek, e, nik usten dut, bi ekintza zau, bi magnizidioiek egin zituztela hain zuzen ere, e, Parisek bultzatutako prozesu batzuk e, e, zapuzteko eta mitarranek munduko eskarmentu guztia zuekanez, Pa sekien noski ondo baño beto zertakas, ez set, es más nola eta norka egin duta egitezin egin baizik eta sartara zetozen. Oda, mitarran, impernuan ez dago, bueno, seguro, sartzen utzi ez <laughs> Ba, mi, ez du bizik emitea <laughs> sí, ba mitarran, Mikeleke, belan, eh, nik, halere horretaraz egin behar da, mitarran, mitarran epatzen dugu, binan, koabitazone gobernuak izan dira, bosturteren buruan, alaguita zeieti goiti, eta hor, naiz paskoa, barne ministro izan den, eta hor, berreziki, ikaren kontra, operazonean dibatzu, eta, Zeski, uh, Filipe bidarren arrastatzek eta beste gertatu ziren, baina ere, erren behar da, bazuela erakaskuntzako ministro, uh, François Bairu, eta Bairuri Esker, ez dakit, baina emengo presionari Esker zehurik, xe ze askaren estatutu hori izan dela, importantea da hori, beraz, uh, eskola privatu bezala, laguntza publikoa kokaiten ahantzituela, urrat zandia izan da hori, uh, ikastolen uh, historian, eh? eta ez da, neustuko, alere erren behar da hori, horreka politiko bat izan dela, mitra bilabe, etzitin denak ezkorrak egiten bazakian uzten zerbait egiten bai, bai, bai, dut, politika gizona zen eta hotz eta berua bazakiena zereiten kultura xailiana orta, orta, orta, orta errefusatu eriburu zure ino bain e mota guziak erabiliko dira mm hazi -hmm. presoak altxatzea uruntzeak kanporatzeak, espulsioniak estradizioniak Baita deportazioniak eta gala, dena pasatu da, reprezionen mota guztiak pasatu ditu. Horra, beraz, uh, e, egoera aski lagia alde batetik, bai ere baita ere, bon, gauzak ez tira hitzeman e, bezala aplikatu e, politika sailean departamentoa ipatu dugu, kultura sailean urratz batzu izan dira, Naiz eta horre, haintzinatze, oh, gibelatze batzu e, ikastulen kasua gogoan ukanez, baina oroak, zegelditzen da, etxumin, badira, gauza batzu e, aintzinatu direnak, ala ere? Bai, uste dut, naiz e, ala, e, entzuten delari kontekstu hori eta kontekstu hori tanginen, etzen erretz kultur bizi bat e, ipar aldean Horrein e, niz, e, e, gu mundukoak e, edo terorista ginen e, kampo edo traidoreak ginen barnekoen e, Eta giro hortan entxeatu gira gauzera itzin azteert. Eta hortaz, banukeainiz gauza eraiteko. Baina, um, e, e, e, Euskal Herriko Kulturetxearen esperientzia bukatu zenean, larugoita sortzian, jakinez Euskal Herriko Kulturetxeoren egituran, arahteko laria uh, hemen, baionako hiria zen bakarrik. Baionako hiria izan zen, departamentoarekin, eskualdearekin, eta eskualdearekin egitura horren txutik ezartzeko porot egiten du horrek. Eta hortik, abiatuko da e, e, egin molde bat, prozizuz bat, interesgarria, eta ikariko duena, iparaldeko herrien arteko, lehen elkartzea, Eta, kulturaren sustengatzeko sortuko den zibu famatu hori, egunta e, ogoita, ogoita masei herri bilduko dituenak, largoita behatzean, pinatelek, jokzen eta xerreken aitzinean egin zuen, mintsaldi importante bat e, izan zelata horren akulatzaile hor, largoita behatzean, beraz. Eta horrek emanen duela, beraz, iparaldeko lehen igituratze e, ofiziala herrian artean. Eta... E, e, e, uste dut, kultur lanak nolazpeit izan dela jala ere, kontekstu oso bortitz horretan, oso komplikatu horretan, izan dela esparru bat, e, biztan dena ziliportak bazituenak, bizi zituenak, egoera horretan, baina nemora berean, entxeatu dena autonomo hori garatzen, kulturaren bizia nolazpeit garatzeko eta aitzinatzeko. Eta, beraz, herrian harteko sindikatoria sortuko da, eta horrek emanen du, erakundearen sortzea, eta larugaita amarean, eta eta bar, eta bar, eta hortik landa beste egituratzen mota batzu. Gaur egun ikuste uste dut kritak, kritikagarriak direnak, ez taba datu behar direnak, ebaluak eta kegimear dira, baina uste dut kontekstua ere, handbat aldatu dela horren ondotik. Mm -hmm. Eta... Eez e, e, dugu ezer uste dut ezer edo. bizstanda, negoziazioakki izan direla izan direla eztaba da, initzzi izan direla baina bereziki uste dut, E, hemen, e, herritarrek, herritar batzuek, sinetsi dutelako espagu autonomo hortan, debate hori hasiazen ego aldean ere, eh? e, atxagaren eta txilarde giren artean izan zehenean debate oso importantea, kultura izan behar dela hori erabat politika munduari lotua edo behar du bere espagu propioa garatu eta bar ez dira hemen go debatiak izan makarrik, debate horiek baziren ere kanpoan franzi aldean edo beste estatuetan, baina hemen ere ziliporta horiek edo gogo eta horiek bideratu ditu gara jortan, ez dituen denak ere nola zfeit, jakintasunez eta bidiratzen, intuzioz ere gauza initz egin ditugu, baina uste dut horren ondori gaur egun ere bereziki xutik kulturu munduan ezari, xutik ezari egitura batzu, hor direla lekuko. Bai, Prezeski, hor, horretara zeberda, larago eta laburte hori beltza izan bada ere, lehen eskola publiko ere biduna, sortu zela ere, xaran, erran berda, hori, ezkontza nazionalak ere urratz bat zizuen egiten Te Geroztik hain dena. Ha, horre izan baitziren, hemen tokian berean, no. jende batzu, horren no. e, izlišo handelea, handelea no. hemen, bon. Inspektoreak. E, inspektoreak. Beregain hartu baitzuten borroka hori ere. Va, ez, ez, ez da fitxikardietzi erriunetan mm. e, eskainia izan delako. Dena lortu dugu molde batean edo bestean. Toke. Dena behar izan da, ziratu eta behar izan da, gure ganatu. Tukiko engai amenduari eskerre. Bai, euskal ah. bezalako egitura bat, ez da beste horralako egitu, kultura egiturari, Frantzia Estatuan. Oso egitura berezia da. Mm -hmm. Eta Jean-Michel Jean Jean Garrat eren hainuken ipatu, xara zaribai gira, idazlen biltzagaren sortzea, zehet izan da, hanit kritikatua izan da, hori nizene boiko tatu zen ondoko urtean, eta oh, giro politiko gogorra horrengatik, eh? eta ipatu behar da beste urratz bat ere, maiatz elkartea, li literatur gintzaan, aldizkari batekin, libruekin, urratzak ziren, beden aladetik adi, behinan piskana ka uste dut... Hori egizta baita espada mitarani esken, hori da es, eso, mugimendua gen, zela joran. Gen, Genden iniziati bat, beti funtzean, bai sokek berak zuen, uh, krema politika zela. Berak <laughs> izo, e ezin da gilea joan, egiten dira gauzak, jende kurratxak egiten duzte, funtsian laborantza ganbara, LB sindikatua ipatu behar ginuke ere, pixkanak in indartzen dira jenden iniziatia eta gero, boteri republikoek onartu behar dute, ez, ofizialki demokratak behar jende batek egin hori lagundu behar dute, nahi edo ez, eh? eta horrekin urratxainitze ginda eskoalerien orain dik ere egiten dena. Eh? Eta uste duta, ipatu behar dela kultura harloa, Gaur egun kultura kulturaarloa aipatzen oroar. Eh? E, e, Utet e, badirudi denak eginak direla edo denak martxan direla ongi eta istorioo. z ez, ez e, aipatu behar dira eta hor egin den ere lana eta egin beharrezkoa den lana eta kontekstutan eranda ere azken nebora houetan egoeran kultura ez zela baitezpadakoa eh? aipatu da. Eh? etxialdi hori izan dela eta. Eh? Eranda ez zela hori barne baitezpadako gauzetan. Beraz kasu horrekin kasu. Ja, so, Hantzik gabe, musika, antzerkia eta beste sorkuntza, ennitz izan dilenak, ara. artea ere berritu eta modernizatu dena erran lezak ere. Mil esker, Lucien, hor, azken itzadugu eta uste dut saiontan ere kulturako kanduela bere tokia errealitatean funtsiaan eta bere karpena ere ukan baitu. Milesker esker zuheri, bai, Lucien, txomin. Michel, baita ere, hor uh, guri le lekukotasunak ekarri dituztenak, baitit jelak eta Mikel Aramendi. Beste aldi bat arte <totipen>